אשר קרא על המזבח בבית אל. וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמור תפסוהו. ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיבח אליו. והמזבח נקרע וישפכת דשן מן המזבח. כאן מופת אשר נתן איש האלוהים בדבר אדוני.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 איתי הביתה וסעדה, ואתתנה לך מתת. ויאמר איש האלוהים אל המלך, אם תתן לי את חצי בתיך, לא אבוא עמך, ולא אוכל לחם, ולא אשתה מים במקום הזה. כי כן ציווה אותי בדבר אדוני לאמור, לא תאכל לחם, ולא תשתה מים.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 את הדברים אשר דיבר אל המלך, ויספרום לאביהם. וידבר עליהם אביהם, איזה הדרך הלך. ויראו בניו את הדרך אשר הלך איש האלוהים, אשר בא מיהודה. ויאמר אל בניו, חיפשו לי החמור, ויחבשו לו החמור, וירכב עליו, וילך אחרי איש האלוהים,